urušenje svijetsko kinesovog rekorda. Hvala, trpim jer evo dragi slušatelji, dragi naše sretni vam godina svima, ja sam Gordana Ostović i došlo je i mojih 15 minuta. No prije nego što krenem s mojom temom, moram reći da sam beskreno ponosna što sam dio ove 100 godišnje, pazite 100 godišnje radijske priče, a mojih je 33. Moram reći da sam i ponosna na svoje kolege koje slušam od 12 sati kada smo krenuli, kolege koje imaju sjajne, zanimljive priče, svi su se potrudili, a to govori koliko odgovornosti imamo prema vama, poštovani slušatelji, i to je ta vrijednost Hrvatskog radija na koju sam jako ponosna. Bilo je već u startu uh, projekta neke dobre vibre, neke pozitivne atmosfere, nekog zajedništva, a mislim da je to jako važno. Ja sam inače urednica emisiju kazalištu na prvom programu i urednica kulture na trećem i evo, baš sam sretna što sam sad u ovom studiju drugog programa, studiju koji izgleda baš hollywoodski. No, da dužim, ja ću govoriti o zagrebačkim plesnjacima, diskačima i klubovima, nekad i danas, a i o tome kama ljudi srednji godina i stariji godina, recimo 40 plus, mogu plesati na glazbu njihove mladosti. Pa evo, mogu vam ja zapjevati mi plešemo cijeli dan i noć, mi plešemo la la la, la. No, dobro da vas ne stjeram prije vremena, u ovo blagdensko vrijeme puno se pleše, vidi se da ljudi imaju potrebu za plesom, a da puno pleše vidjelo se i na našem adventu na Zrinjivicu kod glazbenog paviljona naše radio slijeme organiziralo plesnjak i stvarno se skupilo puno ljudi, mladi, stari, djeca, turisti, stranci, plesalo se nije smetala ni hladnoća ni neka kišica, dakle očito da stvarno ljudi imaju potrebu i za plesom i za druženjem a sada malo sam istražila da vidim gdje ljudi mogu i izvan tog blaganskog vremena plesati, dakle govorimo o generaciji 40 plus u kojoj pripadam ja. 62 godine su mi tek. No za početak to je centar Mladih Ribnjak koji već nekoliko godina ima e, zanimljiv program Čaga kao nekada e, u kojem je cilj oživjeti kažu način zabave i autentične plesnjake kakvi su nekad bili u Zagrebu, a za glazbu je zadužen renom Bend Stvarno su skupi veliki broj ljudi i dobra je atmosfera. E, cilj benda kažu je napraviti jedan miks bivših Čaga, starog dobrog Tucmana, do neboda Pjedarija Kulušića i Saluna i tako dalje. Moja glazba je ona 70-ih i 80-ih, pa mene zanima gdje ja mogu slušati takvu glazbu, a tu je definitivno band koji se zove Pozdrav Novom Valu. To je band koji već nekoliko godina i više godina uspješno svira na hrvatskoj klubskoj sceni. Kipu band predvodi Saša Novak, ex-psiho modopop i goran Anšeler na gitari i vokalu. Stvarno odlično sviraju, Odličnu atmosferu. Ja sam bila prije mjesec dana u tvornici na njihovom koncertu gdje su sudjelovali i njihovi gosti, pa je to bio i Robert Mareković, bili su isprljivog kazališta, bio je i Krešimir Mišak, recimo, odlično sviraju i odličnu atmosferu, a nedavno su bili evo prije nekoliko dana u hard Placeu. Dakle, Hard Place je još jedno mjesto koje sam otkrila, to je u Hrvatske bratske zajednice, tamo gdje je Narodna i sveučilišna biblioteka klub, jako dobro uređen. E, ono što je zanimljivo, imaju program Blue Moon. Dakle, Blue Moon je onaj kultni program nekadašćeg kultnog Kulušića, gdje su stasali i fantomi i grisbolsi, a koji nastupaju i, dakle, u tom Hard placeu e, Ono što je zanimljivo, u tom Hard placeu ima jedna e, grupa koja se zove KGZ-a, to je bend koji se sastoje od knjižničara, dakle članovi benda su knjižničara knjižnica grada Zagreba koji sviraju rok i kažu da su jedinstvena pojava u Hrvatskoj, mi vjerujemo na riječ a još jedna jedinstvena pojava u Hrvatskoj je svakako bend lječnika koji se zove bend lista čekanja koji su, i koji je sastavljen od sedam lječnika razne specijalnosti, dakle tu mi urolog, kardiolog, psihijatar, otorino, laringolog, plastični i i jedna spisateljica na saksofonu, a zajedno sviraju glazbu koja ima samo, kažu, jednu diagnozu, a to je dobra energija bez muspojeva. Takve stvari volim. Zanimljivo je da je njihov vokali, gitarist, psihijatar Hrvoje Handel, koji, evo, ima i emisiju na drugom programu, emisiju etera, on vjerojatno sjedi tu negdje gdje sad i ja i savjetuje ljude koji su u nekim problemima, a što je još zanimljivije, saksofonistica Ksenija Kušic u jednoj ispisatelji, pa neka nje za djelo objavljujemo na trećem programu Hrvatskog radija u svakom slučaju, dakle, i bentlista čekanja nastupaju na raznim pozornicama. Je sam bila na njihovom koncertu na Rimljaku i mogu reći stvarno, ljudi stvarno sviraju odlično, stvaraju odličnu atmosferu. Ja sam tamo srela mnoge ljude iz svoje mladosti, dakle, bila je baš moja generacija, ali ono što mi stvarno ugoduje za nadule njihova odlična svirka. Znaju svirati i u primariju, to je pivnica koja se nalazi u Heinsloju. Meni je jako dragi prostor, jako je dobro uređen onako jedan industrial uh, dizn tamo su nastupali i ti pozdrav na ovom valu, tamo imaju i bendova koji sviraju punk i heavy metal i rok, e, kažem, meni je nekako dosta to drago mjesto, tu je zatim i Močvara koja nudi odlične klubske koncerte, ne samo za mladu a, alternativnu scenu, nego i za ove, kažem, 40 plus, e, što se toga tiče, naplesati se može u Vintiću, Bugalu, Buena Vista klubu, ima Zagreb zapravo dosta toga za ponuditi, e, samo treba malo istražiti i po društvenim mrežama, e, no, mnogi će reći, naravno, nekad je bilo življe, nekad je Zagreb bio mali Liverpool, ima je 40 plesnjaka 60-ih su bili naravno najpopularniji taj Tutman i Ribnjak, a kada smo već spomenuli Ribnjak, pocijetimo da je tada 60-ih, Ribnjak bio jedan od vodećih plesnjaka u Zagrebu i tamo se Kalio je nastupao poznati band Crveni Koraljev. E, što se tiče toga, dakle Baris, Boris Barbarović Barba, frontend grupe koji neće nažalost preminuo u travnju 2025. Te, sjeća se jednog divnog starijeg gospodina na ulazu koji je provjeravao imaju li dečke kravate, najma ako nisi imao kravatu nisi mogao ući na plesnjak, no mladost se snađe pa je taj koji ima jednu kravatu ušao, onda je kroz pro... skinuo kravatu kroz prozor dodao drugom i tako je kravata kružila gore dolje svi su ušli na plesnjak e, još jedan zanimljiv ficlek je zabelježio o kravatama glazbenik Walter Neugebauer i on kaže, evo ovako ja ću pročitati, kaže, naš veliki fan Zlatko Mateša maznul li svom starom špecijalnu kravatu svilinu iz Italije. Zlatko je svom prijatelju hitil kravatu, no ona je završila u rukama nekog štemera koji je pronjušil njenu kvalitetu, pa je s njom zbrisal na neku drugu čagu. Da je Zlatko doma zbog toga fasoval, ne trebam naročito komentirati, sjeća se Neugebauer. A kad smo već kod Neugebauera, ako nekog zanima i danas on organizira neke plesnjake, ima čaga u Kadilak klubu, to je u prostoru nekadašnjeg kluba Đuro 2, tamo sam isto često išla na Medveščaku. Dakle, kaže on, čaga za čagere, šmekere i one koje to žele postati. Puštaju stvarno raznovrsnu vrstnu glazbu. Ono što je zanimljivo, imaju i glazbeni matine, dakle može se plesati i po danu i na večer imaju odličnu suradnju sa maticom umirovljenika. Ja sam razgovarala s nekim od njih i stvarno dosta njih dolazi naročito popodne na Продолжение Dakle, u svako doba možete plesati u Zagrebu. Uh, za one koji želi plesati, aju upoznati nekog, ima Facebook grupa 40+, plus, koja isto organizira čage s glazbom, recimo, od 70-ih nadalje. Ima toga stvarno dosta, dakle, ono, ja sam za ples oh yeah. Uh, no, sad bih ja htjela zapravo progovoriti o onom mom vremenu 70-ih, 80-ih, ono, zlatno doba novog vala, doba diskača. S jednom kolegicam se prisjetila diskača u kojoj smo išli, kažeo nasjećam se Varše, Lapa Bena, pa onda kad smo počeli nebrati SCI, TD, Saloon, Trešnja, Strukla, Kset, e, Koma, Best, Sokol, Panta, Skoči, Abuka itd. i tako dalje. I onda jednu trukku kaže, e, jedino u Kulušić nisam išla. I ono, molim, kako u Kulušić nisam išla? Pa to ono, baš bilo kultno mjesto, ono, odlični koncerti. što se i po danu, kad se markiralo u škole, dobro, nećemo o tome. Ali mislim, tamo je bio onaj popularan program Blue Moon, koji sam već spomenula, tamo su i film Bjelodugme, Azra, Buldožer, Lebi, Sol, Ekaterina Velika i tako dalje. Dakle, to je stvarno bilo mjesto moje mladosti. Ja bih sam opet zapijevala, ono, zamislio živo u tu ritmu, muzike za ples, ali nisam baš pri <laughs> Tako da, evo, neko je spomenuo Neboder, gradski Dubrovni klub, Primoraca i Slovenaca, um, dobro, tam nisam išla, neko se sjetio zanimljivo redara, rade Dino Škaro, Trut, Kiklop, ekipa sa sjećice. U moje vrijeme dakle, tih 70. i 80. godina zanimljive su bile podjele na šminkere i hašomane. Nećete vjerovati, zapravo, ljudi su se djelili prema odlasku u diskače. Dakle, hašomani su išli u ben, a šminkari su išli u salun. Odotuše, u benu je također bilo podjela, gore su bili hašomani koji su slušali Le Cepelin, a dolje je ovi kao šminkari koji su slušali neki, ne znam, funk, Donu Samer. E, taj ben je bio dosta popularan, ja se sjećam te šumi gdje se dim mogao rezati nožem, tu su se dogodili prvi poljubci, prvi susreti prve tučnjeve, prva pijanstva ali evo i to je dio mladosti to je naravno i popularni lap klub koji se nalazio na Gornjem gradu i baš sam s tijekim prijateljim nedavno razgovarala kaže mi on da mu se uvek vraća jedna slika, sad ilustriram kaže on stojim pred lapom teška bediška, fali mi za upad stari, imaš kaj viška E, da, da, da, koliko se tu znoja i piva prolilo, a zanimljivo da se u Lapu mogla piva dobiti za bonove studijskog centra za hranu. A sjećanja su ovakva i njegova i moja svaka subota okupljeni na trgu ispod sata i u Lapidari pa do zatvaranja. Poslije po klopu na trgu on je prolaz dok se čeka nov, noćni tramvaj ili bus. Bilo je to najbolji klub za glazbu, a Salun kaže, on smo bojkotirali zbog glumatanja. Nemreš uči u trapka cura, a dečki u tenisicama, ma daj mene zvezaj, idemo u lap ili ben i to je to. Ono što je još zanimljivo, dakle, tada se izlazilo u osamni sat i tako sedam sat a dolazilo doma do ponoći. sad se izlazi u ponoći i dolazi, pita Boga kada, to su ipak neka druga vremena. No dobro, ovo, ovaj salon pocijetio me na one stikove prljeva ukazali šta, subot umuviće, ideš u disko, to je tvoj čarovni svijet, tvoj lažni jet set. Dobro, salon stvarno nije bio za svači mladenački džep, ali bilo je jedno od najpopularnijih mjesta u gradu, bio je poznat po koncertima velikih domaćih grupa, dolažili su mnogi, ono, celebrity, stvorio se jedan brand sa onim celebriti kumama i kumama kluba, a popularna radijska legenda, na Vojo Šiljak, je u njemu snimao emisiju za Babylon emisiju koja je također obilježila drugi program Hrvatskog radija E, ono što je bilo zanimljivo su bile i glazbene matineje koje su upočinjile, to je bio neki Orlandu na trgu Bana Jelačića, nekadašnji trg Republike, koji su upočinjile u 11. do negdje 5. Meni je to bilo bizarno, sam jedanput sam išla i nikad više. Bilo je i kvartovskih čaga, peščenica, posuzet, trnje, senjevac, suglje, stvarno, baš je u Zagreb u to vrijeme Novog Hvala jako živakno živije, što se kaže. E, sigurno sam nešto zaboravila spomenuti, ali sigurno sam da ako se hoće, nas može naći mjesta za ples možda manje nego prije, ali vremena se mijenjaju. I da, za plesne postoje godine, pa ću vam samo citirati nešto što sam dobila na e, društvenu mrežu. Kaže jedna gospođa od 1958. E, nadalje hodala sam po čagama i sad idem s mužem na BDS 2, idem u Prečko i tako dalje. Mužima, pazite, 81 godinu, a ja 76. Još nas nije prošla volja. E, to je stvarno duh. Sad bi ja opet pjevala, ali neću. Dakle, e, o čagama mogu puno. Dakle, na čagama su se mnogi upoznavali. Poznavali su svoje buduće partnere. Stvarila su se prijateljstva. Veselilo se, smijelo. Svi mi jedva čekali oni sentišće na kraju. Pa ono kad krene, parni valjak, ono... Kao ti, šu ti. Ja, svi se raznježe naravno češće su prolazili dečki ali bilo i ono da me biraju pa mi tako raznježio nedavno jedno sjećanje moje kolegice koja mi piše da davno na Čagi u Zagrebu dopal mi sedam fraer. frajer tak smo se nekad ljubavlju nazivali i biraju dame, ja pitam plešeš ta riječ obilježila je moj život, brak, djete nažalost njegov odlazak divan brak, da, otplesali smo Eda. Svako je vrijeme imalo svoje i svi naravno misle da je u njihovo vrijeme bilo najbolje. Mnoge generacije kažu da tada nije bilo mobitela, družili smo se e, svuda, pričali face to face a sada slušali sa ušima, mobitel u ruci razgovaraju porukama iako sjede jedno pored drugoga i nažalost gupimo se polako, nestajemo. A ja kažem, ma ne, nestajemo nego su naprosto nove generacije imaju svoje i tako treba biti. A mi stariji bez iz obzira na godine možemo se i dalje zabavljati jer čuli ste mjesta za zabavu će se uvijek naći. I ja opet se vraćam na stihove Jure Stuglića, ako zamisliš život u ritmu muzike za ples, doći će do promjene u tvojoj glavi i vjerovat ćeš da postoji nada. Ljudi, hvala vam što nas slušate i što se s nama u baranju rekorda, nije mala šala doživjeti, doživjeti stotu Dakle, plešimo, pjevajmo, ja bi vam sada zapjevala, dakle, svi maršne plese, tako <laughs> da, ima puno toga, ono, ja sam za ples, je, oh, yeah. <laughs> uglavnom me, evo, došlo je i kraj mog 15-minutnog izlaganja, zato plešimo, pjevajmo, veselimo se, pa vremenu i godinama, usprkos, a plesne pozdrave, šalje vam Gordan Ostović, sada mikrofon prepuštam, Ani Marije Knezović-Kaurić.